Run, run to the TARDIS! I with you talking to me! My, oh, father. Oh, oh, oh. Are you my mommy? I'm oh, your father! I'm oh. Johnny! Hasta la vista, baby! I'm king of the world! It's alive! Hej och välkomna till Filmformat, eh, Megasins podcast om filmer. Idag är det jag, David Grundström och Anna Karlsson. Hejsan! Hej! Här är första podcasten för dig. Ja. Ja, och vi har sett precis filmen Cruddarna, eller The Crudes, ett animerat familjeäventyr från Dreamworks gjord av personerna bakom How to Train Your Dragon. Det är en film som handlar om en familj grottmänniskor som tvingas ut på äventyr efter en jordbävning som förstör deras hem, en mörk och dammig grotta. Den här familjen består av en överskyddande pappa, en väldigt mammig mamma Lättskrämd son, en bildbabis, en gnällig mormor och Tommersbällen Yip, en dotter och huvudkaraktären i den här filmen. Eh, det är en väldigt familjig film, eller, är, ja, en familjefilm. Det är mycket så här fa familjemyspis i och med att hela eh, alltså huvudpersonerna i filmen är en familj som man följer hela tiden så det blir det liksom så typiskt kopplat till eh, alltså egentligen typiska kärnfamiljen. Mamma, pappa, son, dotter, litet babys mormor på ett Som det... pappan mest önskar vore död. Ja, precis. <laughs> eh, ja, det, de eh, lever säkert i sin lilla grotta eh, som pappan har satt upp en massa regler för. De är bara ute en gång i veckan och fångar ett ägg att äta. Eh, med Samma rutiner, dag ut, dag in. Precis, och dotten i vill bara titta vad som finns bortom horisonten. Mm. Filmen börjar väl nästan, eller äventyret börjar väl när hon upptäcker eld. Eller upptäcker någon med eld. En kille som heter Grabb, eller Guy på, på engelska, som har kommit på hur man då gör eld. En lite mer modern människa än de här grottmänniskorna då. Vilket också är ganska roligt, för man ser lite grann också hur man tecknat dem. Eh, hu huvudpersonerna, de första, de kan springa på alla fyra. De är brutalt starka, men eh, kanske inte de smartaste som har gått på två ben. Ja, precis. Och sen eh, kommer då en här äh, grabb som har lite, lite frissa och Coolare kläder, ja. kan göra saker. Eh, inte bara använda en sten, utan som faktiskt har verktyg och sådana saker. Precis. gått framåt i evolutionen lite. Ja, det kan man väl kalla det. Det är väl någonting han, han påpekar själv. Han försöker skydda den här ifrån de här vilda människorna. De är praktiskt taget djur, säger han. Sen kommer ja. de fram att det är hennes familj. Men ja, jorden går under har han spott. Och det börjar ju hända lite jordbäddningar. Det är nog när kontinenterna skildes ifrån varandra. Någonstans långt bak i jordens historia Så de ger sig ut på ett äventyr då Tillsammans med den här Grabb För att komma till morgondagen En plats där allting är precis som man vill ha det Precis Man alltid kan gå med Och alltid kan vara säker Ja Kanske det ska gå in för mycket på vad som händer i filmen Vi kan ju komma lite intryck Vad tyckte vi laget? Eh, det är en Det är en väldigt Klassisk handling ändå eh, Den här tonårsrebellen Som inte klarar av att bo med sin familj eh, Som tycker att reglerna är pestopina, som och Framförallt gärna en tonårstjej Som sätter sig upp mot eh, Sin far Ganska klassiskt Så att, Det är en sån här handling som kommer igen Och som alla egentligen kan känna igen sig eh, Det är en väldigt säker handling på det sättet eh, Lite där safe play att göra en film om. Ja, det känns lite mycket också som en, en mall på, på animerade filmer. Att det är en, en familj eller en grupp människor, men oftast en familj, som hamnar i en situation där de... En ny situation som inte är det gamla och trygga, som verkar jobbigt men sen blir till det bättre. Ja, precis. Det är liksom... Men sen är det så roligt också för du kan, du kan hitta den här typen av filmer nästan överallt. Det hade... Precis lika gärna kunna vara en alltså en amerikansk spelfilm Något drama med komediinslag Ja, verkligen Det bryter dock några konventioner tycker jag Eller speciellt eh, huvudkaraktären i hur hon ser ut mm. För hon är inte en nätt liten prinsessa Utan hon är eh, ja, väldigt vild, eh, äventyrlig, väldigt bred mm, Tung och grov och stark Ja, precis det finns ju, om man tar ett annat att äventyr som kom nyligen eh, Brave eller modig mm. Hon är ju också en, en, en modig tjej Men även hon är ju väldigt slank och vacker Och faktiskt en prinsessa ja, Väldigt intressant val, väldigt fräscht val Och även fast det innehåller liksom lite den här första tonårsromansvarianten Så blir det ändå aldrig att så fort huvudpersonen träffar någon som han eller hon tycker om så, blir, så börjar de visa någon sorts svaghet. Iper stark genom hela filmen. Egentligen oavsett vad som händer så är hon lite den som driver på de andra att hela tiden söka sig framåt, sluta vara rädda, våga se sig om och våga prova nya saker. Ja, precis. Det, ja, det känns fräscht. Väldigt, väldigt aktuell film helt på det sättet. Det var ju lite spännande, vi såg det här på en galapremiär, premiär var ingen pressvisning Och då var det väldigt många barnfamiljer där Som hade fått små gossedjur av den här killen eh, Grabbs husdjur En scengångare som heter Remy Som har som catchphrase att säga Da da da När det blir lite dramatiskt Och klämde man på det här mjukesdjuret så, så lät det över hela jävla och, support... och varför de visade det här för alla barnen innan filmen började, det är över mitt förstånd. Precis. <laughs> för det lät ju genom hela. Så fort, så fort någon unge såg den där djuret så tryckte de ju på sitt gosedjur. Och, och sen började nästa så det blev så här: <laughs> det kanon genom hela biosalongen. Ja, Det, det, det dog ju ut efter de första tio minuterna när det hade introducerats. Så var det lite cackel här och var, men sen blev det lugnt. Men sen kom ju när Remy och drar sin, sin taglän första gången. Och då är tio minuter igen med ja, kackel precis. fram och tillbaka. Först så var det lite kul, men det blev snabbt väldigt irriterande. Eh, tycker synd om föräldrarna. Ja, och så säkerligen ska lyssna på det där resten av kvällen också. Ja, resten av veckan kanske till och med. Håll ja, Hoppas att det är dåligt batteri. Mm. Men ja. ja nej, men det, det är ju väldigt, väldigt eh, typisk eh, familjefilm på gott och ont. Eh, Typs familj Man känner eh, film. Man känner igen väldigt mycket. Det är inte så nytt, men det är någonting man. Eh, man vet lite vad man får. Och om man gillar det så, så gillar man det helt enkelt. Samtidigt så är det ett väldigt aktuellt tema. För att det, tittar man på det så är det hela filmen visar en väldigt. Tydlig och lite förlöjliga bilder Av egentligen hur människor reagerar För det har alltid varit så Genom tiden att här kommer någonting nytt Ja men det, känd, det har vi aldrig varit med om förut Och vi har alltid gjort på det här andra sättet Så att det nya det måste vara farligt det, det struntar vi Så har det liksom varit vad som än har kommit Oavsett om det är liksom det, Nu kommer en ny musikstil Som kallas hårdrock Ja men det har vi aldrig hört förut Det måste vara jättefarligt Det är Ja, och enda en, vägen bort till idéer som att, eh, alltså att det inte är jorden som står i centrum universum utan att jorden skulle snurra kring solen. Det, det har ju alltid varit nya kontroversiella idéer, har alltid varit farligt i början och sen när folk börjar kika på dem så blir man mer och mer nyfiken. Men vad kommer sen, vad kommer sen, vad kommer sen? Och det är lite det som filmen handlar om för att i slut så iprycker ju med sig alla egentligen till en början alla utom pappan Och alla blir mer nyfikna När de inser att det nya är inte så farligt Det blir mer accepterat Och så är det ju fortfarande Vad som än kommer Så fort det är någonting nytt så måste det diskuteras Men det där här känner vi inte igen Det, det måste vara farligt Ja, det, det stämmer faktiskt Jag tänkte inte alls på den vinkeln men... Speciellt också att det är pappan Som är den konservativa Precis, lite bromsen För alla de andra Precis Ja. Det är det som gör också att det är väldigt mycket Mer familjefilm För att barnen skrattar åt söta ljud Som Remy mm. Och djur och dumheter Folk som ramlar eh, tonåringarna... Och slår sig hela tiden ja. Oh, ja. Så mycket fysiskt våld Och, hårt. <här> <här> och eh, tonårsbarnen Kan känna igen sig i viljan att bryta sig loss Från föräldrarnas regler och normer Och föräldrarna då kan känna igen, både att ha tonårsbarn men också den här varianten att, att inte hämma sig själva och sina barn bara för att barnen kanske vill prova någonting nytt. Ja, precis. den blandning där med att få låta barnen vara som de vill men ändå försöka ta hand om dem så att de inte ges ut på förfarliga äventyr. För det, ja, det är något som bygger upp i början av filmen. att De hade några granner förut men de ena blev stampade i alla av en mammut De andra blev uppätten av en orm Någon dog av en förkylning Ja, precis <laughs> Allting man stöter på Och det är ju så i den här filmen Att alla djur de stöter på nästan är Dödliga Speciellt en flock små söta fåglar I princip flygande pirajer Precis <laughs> Ganska så, så Äcklig se Om det inte hade varit gulligt animerat eh, När en, en val Blir till bara ett skelett På några sekunder mm. Ja Men eh, om vi ska, ska Avsluta då det, Är det är det Någonting att rekommendera folk till Jag, jag tycker ju klart att det var En, en, en rolig film en... Det, det är en sån här feelgood film Man vill se en film som man vet att man kan känna igen sig i man kommer att smyka och gråta lite grann och för att det är fin, fina delar i den. Man kommer skratta och i slutet när man går därifrån så kommer man bara känna att ja, men det, här, det här var en mysig film, nu mår jag bra. Så ja, det är lite sådär här good när man, när man inte känner för någonting tyngre. Ja, verkligen. Det är, summerar det ganska bra. lite så Helt enkelt som en typisk Dreamworks-film faktiskt. <laughs> det är väldigt mycket feel Över deras produktioner Det är lite som Shrek fast utan Sagor och troll Ja typ På samma nivå Ja så det var allt för oss I det här avsnittet av Filmformat eh, Tack Anna som var med för första gången Ja tacka tacka själv Hej då Hej då